Ah, di casacco vero? Il... di casacco no? eh. cioè ma la nonna la nonna era, eh. era di casacco e anche il mio zio tutti ancora e il cimitero eh. ah, no, no. e <ride> cimitero vivono anche ah, i, ah, i parenti ah, e, e tu abiti a Klagenfurt che sì. e mio padre è uh, restato a Klagenfurt ah. e l'altra la, la eh, famiglia è andata in giro oh. con e quindi mio Sì, sì, sì, sì, perché no. La è anche in Austria, oni im kapito ha cioè eh 29 buongiorno sì no che però no Ich hab nur mit Anna oder Sophie gewirkt. nicht, aber die <stab> haben das ja. Ja. ja, wir haben das äh gemacht, um dann das Jahr darauf gehen. Da die, ist, da. ah, die liest er und die wollen haben. ist ja, <lacht> In Eli wird sagen, dass wird ähm Gott, herzlich willkommen, Doberdan, ähm, Bende kann Können mich alle hören, die erste Frage? Die zweite, äh, erste Anweisung, machen Sie es sich bequem, weil die Einleitung heute dauert etwas länger als gewohnt. Erstens, weil nicht mein Kollege Gerhard Tügram die Einleitung macht, sondern ich äh, und zweitens, weil noch Äh, zwei weitere Beiträge, Wortbeiträge, äh, auf die sich auf zwei weitere äh, Wortbeiträge freuen dürfen. Ich darf Ihnen zuallererst äh, zerknirschte äh, Grüße von unserem Oberhirten Gerhard Pilgram überbringen, der äh, ziemlich befriert das Kranken des Gütes und daher nicht dabei sein kann. Ja, na gut, ja, wir teilen uns ja immer die Rollen. Ähm, damit wir aber keine herrenlose Herde, äh, wir eine herrenlose Herde daherlaufen äh, und in der Gegend herum ihren, äh, führen heute andere das strenge Regiment. Also der Erste bin ich, weil normalerweise bin ich immer das Schlusslicht. Heute gehe ich vorne weg. Äh, mit mir, mit mir äh, wird dann Inge Wadra ihres Zeichens auch Kuratorin des heutigen Projekts mitgehen oder die die Gruppe leiten und äh, unser gelb gewanderter Architekt ähm, Michael Obrist, der gemeinsam mit anne katrin warum kommst du nicht her? Die Leute müssen dich sehen, äh, mit, mit, aber pass auf auf die Dornen. Äh, also mit, mit der Kollegin anne katrin und Äh, noch ein dritter wo ist und Mario Beintner, der schon in Tankleidung äh, unterwegs ist diese Gruppe Feld 72 ist zeichnet für das heutige künstlerische Konzept verantwortlich dazu wird dann unsere Kuratorin mehr sagen ich sage Ihnen nur ein paar Orientierungspunkte äh, zum heutigen da oh, die autobusse das darf ich nicht wahr sein der fort komplett verkehrt <lacht> Das gibt's ja nicht. Habt ihr die Nummern von den.. Äh, Dina! Habt ihr die Nummer von den Chauffeuren? Die sind falsch reingefahren. Ruf sie an und sag stopp! Die haben die ja, Die sollen einfach nur stehen bleiben und dann rufe ich sie an. Äh, weil sonst da dauert es noch länger. Ja. Die sollen sofort stehen! Da gibt's es keinen der der umdrehen, oder? Der kann nicht umdrehen. Es sind, okay. Wir haben heute schon einmal die Busse vorbeisehen gesehen, deswegen ein Déjà-vu. Also ich darf ein paar Orientierungspunkte jetzt bekannt geben. Wir sind hier, für alle, die, sich nicht, die nicht so zu Hause sind in dieser Gegend, am östlichen Rand der, der Isonso-Mündung. Links von uns, das sieht man jetzt nicht, liegt Montfalcone. Das wird, es, es gibt eine Landmark, einen großen Kamin, an dem man sich immer orientieren kann, äh, wenn man nicht weiß, wo man ist. Und dieser große Kamin muss in G-Richtung immer links äh, von ihnen sein, dann sind sie richtig. <lacht> äh, der, Monfau, äh, der, der Isonzo, äh, Soja, bildet hier eine, eine, eine Art Delta, eine Art Mündungsdelta mit verschiedenen Inseln. Wir sind sozusagen am östlichen Rande und gehen stets Uh, an dem Damm entlang, immer rechts das Gewässer, links die Felder und Mon uh, Wir werden dieses Naturschutzgebiet, das es hier gibt, es ist ein Vogelparadies, uh, weil es sehr fruchtbar ist, es mischt sich Salzwasser mit Süßwasser uh, und es sind so Wattgebiete, also Feuchtgebiete. Dieses Vogelschutzgebiet, die Isola della Cona, können Sie einmal in einem privaten Besuch uh, aufspüren. Uh, uh, wir Im Mittelpunkt unseres heutigen Tages ist, steht nicht das Gehen oder das schnelle Wandern, wie Sie es mit Gerhard Pilgram gewohnt sind, sondern ausnahmsweise das Schlendern. Sie können heute nach Herzenslust langsam gehen, ausscheren, ähm, sich in der Gegend, also zumindest in, die, in diesem äh, Gebiet, wo wir unterwegs sind, ähm, kundtun. Sie können fotografieren, noch und nöcher, weil wir passieren heute, Ein, ähm, ein Gebiet an verschiedenen Armen der Sisonzo, äh, wo sich in den letzten Jahren, also in den, in den 60, ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, eine informelle Architektur gebildet hat. Das heißt, Leute aus der Umgebung haben illegal kleine Häuschen, Fischerhäuschen, äh, ein bisschen befestigte Häuser in unterschiedlichen Stils und mit unterschiedlichen Materialien gebaut, Und diese Häuser sind jetzt, vor kurzem per Dekret, diese Siedlungen sind sozusagen dem, ähm, dem Abbruch geweiht. Also man darf jetzt nichts mehr machen. Wir haben das Glück gehabt äh, und haben vorher nicht um äh, Bewilligung angesucht, sondern haben heute in der Früh den Sekretär dieser Vereinigung äh, getroffen, der sehr freundlich war. Und er wird uns irgendwo im Gelände drinnen einmal empfangen und wird uns ein bisschen was über diese Geschichte erzählen. Und diese Casoni, diese Landschaft ist sozusagen heute Thema. Und Thema sind auch noch weitere, also weitere wichtige Dinge, über die dann die Inga sprechen wird. Ich oder auch nicht. Ich wollte nur eines sagen. Wir, Sie können eigentlich nicht sich verirren. Weil wenn wir einmal beim, am Damm sind, also beim Damm sind, gehen wir immer in diese Richtung, also Richtung Mon Falcone, immer am Wasser entlang. Und es gibt, äh, wir können bei den Häusern ausschwärmen, nur seien Sie vorsichtig. Es sind zum Teil verfallene Häuser. Häuser vertreten Sie keine Stege äh, oder schauen Sie vorher zehnmal, wo man hingeht. Aber es ist eine, es sind wirklich, wirklich zum Teil Kunstwerke, also so ready-made, wie der Experte sagt. Äh, wie man sich zu Gemüse führen kann. Am Ende dieser Siedlung, man geht dann zum Teil am Damm, zum Teil zwischen den Häusern, ist eine, eine Tafel wie diese, mit, äh, also mit, mit Zitaten äh, in englischer Sprache, die unsere Architekten zusammengesammelt haben, also thematisch passend. Äh, und dort ist ein Rastplatz, wo wir uns zum ersten Mal dann, oder halt wo wir uns dann alle zusammenfinden. Das können Sie nicht verfehlen, weil das ist, vom Damm weit her einsichtigen. Wir haben heute, nicht wie es üblich ist, drei Sprachen, Triesiko, lingue, sondern nur eine. Aber nicht die deutsche, sondern die, das englische. Äh, die Architekten haben sich für das englische entschieden, weil sie damit auch eine gewisse Distanz zum, äh, zur Umgebung zu den Leuten äh, herstellen wollten, wenn man ihnen auch nicht so nahe treten will. Jeder, jede, die ihr oder sein Volksschulhaupt uh, meh uh, gymnasial englisch schulenglich aufbessern will oder sich dann vielleicht nicht im stande sieht jedes einzelne wort zu verstehen wendet sich an seinen ihren nachbarn mit englischkompetenz and <laughs> asked for some <laughs> translation into which language it's up to you could be slovenian italian german whatsoever Ähm, und damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Sie sehen unser Motto steht praktisch hier auch schon. Äh, und das gilt, äh, ist ein, auch ein, eine Lebensweise, kann man sagen, äh, dass erst in, der, in den Ruinen quasi, im Ruinenzustand, die, Voll, die, Voll, das, die Vollendung des Seins äh, stattfindet. Und in diesem Sinne, leppo hot, so wenn es keine Bombe tut dass es überall überall italienisch Uh, schönen, uh, schönen schönen Tag. Nein. Also viel merkt nicht Bescheid das haben. Aber laut. Aber laut dafür, ja. ich Man hat den Eindruck, es wird heute die wildeste Partie nach den fürsorglichen und beängstigenden Vorankündigungen. Die Tatsache ist, dass wir heute hier sind, hat eine lange Vorgeschichte, nämlich es hat dreimal bereits den Termin verregnet. Also aufschieben, aufschieben, aufschieben und während der ganzen Zeit haben wir die Geschichte dieser Schrebergartensiedlung eigentlich auch miterfahren. Die Gruppe, die hier eingeladen ist, die in meinem Bus, habe ich es ja schon gesagt, die kennt ihr ja alle über weite Teile. Das ist die Feld 72 aus Wien, Schottenfeldgasse. Eine Gruppe von Architekten, internationale Architekten, also wir Westen aus Frankreich, Italien, Österreich, einer gebürtig sogar aus Australien. sind ganz eine spezielle Architektengruppe, die sozusagen ihr Renommee, schon in der baulichen Substanz verwirklichen, aber immer ausgehend eigentlich vom gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, die Fragen von Urbanität, die Fragen von sozialen Strukturen, die Fragen von Nachhaltigkeit und Entwicklung einerseits von ihren architektonischen Problematiken her, aber auch von den gesellschaftlichen Problematiken ist eigentlich immer der Ausgangspunkt für diese Architekten gewesen. Das heißt, sie haben sich in ihrer praktischen Tätigkeit schon lange, also schon gleich nach dem Studium, für soziale Tendenzen interessiert und haben vor allem immer völlig ohne Eitelkeit und ohne Selbstdarstellungsanspruch Aktionen gestartet und in Interventionen im städtischen Raum, im Großteil, wo sie auf... Strukturen aufmerksam machen wollen, die man besser beachten sollte, die man vielleicht sogar schützen sollte, nicht baulich erweitern, beziehungsweise die man für eine verantwortungsvolle Zukunft und Gestaltung in Betracht ziehen muss. Das heißt, es waren, sie arbeiten immer an Schnittstellen eigentlich, aber nie vergessen, dass es Architekten sind, die das sozusagen in ihrer Sprache Zelo je bez vizenja. Ne, vse Se, zakrvili, ja, Ne, ne pri vetru, Ne, ne, <tipra> To za Sicer malo je, veš. A zakaj to zaradi ne? quasi gebaut haben mit 120 Einheiten, muss man sich einmal vorstellen, die so gebaut sind, dass da wie in einem gesellschaftlichen Zusammenleben die Bedürfnisse abgedeckt werden mit Einzelpersonen, die mit einem kleinen Garten wohnen können, Großfamilien, die einzielen, im Laufe der Zeit ihre Wohnungen verändern können, also immer bedacht darauf, dass das Leben in Bewegung bleibt. Äh, Feld 72 ist uns bestes bekannt von der Fahrt nach äh, Mochessa di La, di Qua, wo wir begünstigt damals durch ganz warmes, schönes Wetter einen ganzen Tag miteinander verbringen konnten, mit, in Sausenbraus so quasi. Und optisch hat Lagen lang gedauert, bis sie ihre Arbeit damals fertiggestellt hatten, weil es war mehr Arbeit, als wir glaubten. Diesmal wird sich die Arbeit in die Länge ziehen, von Station zu Station. Es wird gar nicht einfach sein, dass alle zugleich diese Sachen betrachten, denn die Passagen sind so schmal, dass einer nach dem anderen geht. Und es wird nicht gewartet immer, bis alle da sind, bis diese verschiedenen kleinen Interventionen stattfinden, sondern ich denke, das ist auch bei der Kunst und in allem so, man ist eben nicht immer zu gleicher Zeit an einem Ort. Ich würde meinen, das Anliegen dieser Gruppe ist hier wieder sozusagen der Schwerpunkt, was passiert eigentlich, wenn Menschen zusammenleben, sich hier einen Wohnraum schaffen und der nun von der Politik oder von der Bau-Mafia sozusagen rapide irgendwie eingekürzt wird. Das hat immer gesellschaftliche Folgen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Gruppe Feld 72 und neben ihren Baulichen, ich bitte Sie im Internet nachzuschauen, da können Sie das genauer sehen, etliche Male an Biennalen teilgenommen hat. In Venedig waren die österreichischen Vertreter von in Sao Paulo in der Architekturbiennale, also viermal insgesamt waren sie, und sie haben bereits zweimal, das heißt einmal, einen Staatspreis bekommen für äh, experimentelle äh, Vorgehensweise in der Architektur, für, wie heißt es ganz genau? Tendenzen. Tendenzen, ja. Tendenzen. Und jetzt, das ist, glaube ich, noch nicht überreicht, der letzte oder ist erst ein Monat her. Ist schon überreicht, aber ganz jung, ja. Ganz, ganz jung, ja. eben für Architektur und Nachhaltigkeit. und Nachhaltigkeit. Eben das, was ich die ganze Zeit angesprochen habe, diese Art von modernsten, verantwortungsvollen, architektonischen Denken, Bauen, räumlichen Denken, das jetzt in diesem Staatspreis. wie ich es anerkennung gefunden hat. Mir ist vor der Hand einmal glaube ich nicht zu sagen, gell? Okay? Okay. Ja. Und dass es auf Englisch ist, das erklärst du dann du mal ja, um, ja. gell? Inge. Mhm. Ja. Man hält Inge. Mir. Inge, warte ich eile. Okay. Das war ja nicht. Das ein Experiment. Ich war das Ende. Performance? Aber du musst sehr laut reden, ja? Sonst übersetze ich dich. Ja, vielen Dank. Ich bin ein bisschen ungeübt mit ähm Freiraum und äh, Masse, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Wettergott war leider gestern einmal gnädig, heute will er ein bisschen den Adrenalinschub ähm, ähm, steigern. Ich ähm, ist es immer wunderbar, eingeladen zu werden von Unikum, weil Unikum uns auf, auf neue Fährten bringt. Es bringt uns immer an Orte, die wir niemals gefunden hätten. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, wieso Sie hier sind. Und, ähm, Und ein bisschen dieser Spurensuche, die wir versucht haben, für uns selbst ähm, zu beginnen, wollten wir Ihnen auch mitgeben auf dieser, auf dieser Wanderung, auf dieser Entdeckungsreise. Wie gesagt, es sich geht da, sich ein bisschen zu verlieren, aber wir sind zwei gelbe Punkte, die eine kleine Orientierung schaffen. und der Fluss selber ist eine natürliche Barriere, die glaube ich doch relativ stark ähm, unser Strom eindämmt. Um ähm, was es uns gegangen ist, ähm, als wir hierher gekommen sind, war wie gesagt, einerseits das Entdecken dieser Calsoni, die ein, ein Symbol dieser, dieses informellen Bauens sind, das in ganz Italien auch findet, aber gleichzeitig nicht nur in Italien, sondern auf der ganzen Welt, und das war ein Ausgangspunkt für ein, ein tiefer Schürfen für uns und einen Verstehen wollen, was da passiert, was hier passiert, was in einer ähnlichen Form irgendwo anders passiert und wie sich ganz viele Schichten hier überlagern. Und äh, je, je tiefer wir gegraben sind und gegraben haben hier in Monfalcone, auf, auf desto interessante Phänomene, teilweise. Böse, teilweise äh, Inspirierende sind wir gestoßen und ähm, diese Spuren haben wir versucht zu legen. Also wie gesagt, der Hauptdarsteller dieses ganzen Events sind die, sind die Produkte der Bewohner selbst und danach gibt es Lebensgeschichten, Fäden, die sich damit irgendwo verbinden und die wir versucht haben, kleine Knoten zu legen und die verweisen auf den ganzen Kontext hier rundherum und auf ein Wirtschaftssystem, das, wie man schon als Ausgangspunkt gesagt hat, eigentlich auf Sand gebaut ist und ähm, Englisch deshalb einfach aus, auch aus, aus auch, auch Höflichkeit, weil wir dachten einfach, dass wir hier Gäste sind und wir gehen davon aus, dass sie halt in diesem europäischen Kontext, sei es die Leute hier vor Ort, sei es wir, die wir durchgehen, ähm, damit auch irgendwo ausdrücken, dass es auch um, um Fragen gehen, die nicht nur Sie betrifft, es betrifft auch die neuen Italiener, die Sie sehen werden, also die Migranten, die sehr, sehr viel mit dieser Stadt zu tun haben. Ja, und ich wünsche uns allen, Eine, eine schöne trockene Reise und lassen Wir es beginnen. Oh, So, liebe Leute, Draghi, Hussi, Karuseli. Samokratko, nur kurz uh, noch uh, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Halleratulie. <lacht> uh. Wir sind, Sie sehen jetzt den ersten Arm, des Sisonzo uh, und dahinter diese berühmte Vogelisola -Iso, uh, de la Cona. Und wir gehen jetzt Achso, jetzt kommt der Autobus, da verstehe ich. Also wir nehmen jetzt diesen asphaltierten Weg und bald nach diesem Welt hin geht es dann hinab, also in einen Stichweg äh, zu den Siedlungen. Ab da, ich meine, es wird sehr lange dauern, natürlich, wenn wir alle rein und alle raus wollen, äh, also im Gänsemarsch. Äh, es, es können manche vielleicht ein bisschen vorgehen oder hinten bleiben. Äh, jedenfalls ab da beginnen diese Siedlungen und wir haben ungefähr in zehn Minuten gibt es einen so kleinen zentralen Platz mit einem geöff geöffneten Haus. Dort wird uns dieser Herr sekretario, vom, vom Casoni-Verein empfangen und da äh, gibt es ein paar äh, einführende Worte. Also auf links. <lacht> No sé, ¿y qué es Ah, cioè nella coraggio. spiaggia voi cosa intendete nella spiaggia? No, okay, alla, fine. alla fine, sì sì, no, possiamo mandarle yeah. un'altra cosa. Lei come vabbè. si chiama? Io mi chiamo Obris, sì. okay. okay. lei vi dà un numero di indicazione possiamo anche telefonare. Yeah. Okay. Sì. Sì, ma lei di nome, come si chiama? Michele. Michele. E se ne lascia il mio numero? Sì, facciamo così, mi lascia il suo numero e io praticamente la contatto dopo. Così, guardiamo il rapporto Tu bremo sam in in Diese, diese das jetzt, und so. Ja, es sind sicher, also dieses Haus ist sicher, man nicht, nicht heute, aber ja. es sind Leute da, die, die man sieht, da hätten Blum Es sind so Wochenende, ursprünglich, ja, ursprünglich ja, zum, zum Fischen, zum, zum Nein, da auch klar. Aber es ist immer so so super Materialien, die schon... Nehmen. Ja, wir gehen so und da gibt es halt irgendwo dann diese Plakate wieder, zum, diese Statements zum Lesen. Und äh, bei An, halt einmal, ist dann eh der, der, der Chef dann Ach, Wir schwingen uns da vorne. Nein, wir schwingen uns jetzt da weiter. Wenn es geht, kurz auf und beim nächsten wieder ein. Ja. Und, und da, und, falls ihr weiter geht, schaut, da gibt es schon auch ein Haus, wenn Plakate das ist so offen auf der Stierseite. treffen wir Zunächst einmal. Ja, das ist eine Schöne. Ja, das ist Wie Ja, ja. die sind Dann die man auf muss, ist es jetzt schon. Das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 Mal ja. Aber Sie dürfen jetzt nichts mehr verändern. Sie dürfen nichts mehr tun, äh, was, was sozusagen ja, das Ganze noch fest <lacht> bu bir polifonik eee Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier früher seine lebendige Geschichte war, wenn man den großen Parkplatz da unten sieht. Ja, ja. Okay, so. Ja. Ich meine ja. Nein, aber die ist <lacht> eine Ja, klar. Ich sehe Vakanz. das. Vakant, ja. das. Ich okay. sehe er, er er, ja. Ja. das. Ich sehe Ich das. Ich sehe ja, das. das. das. Ich Was? Ja, können wir da jetzt Ja, für was das jeder persönlich macht, muss er für sich Na, ich schon. Das ist Aber wir da also, äh, Soll Wir äh, leben sein. sehen. Damit ihr halten Ich glaube, das ist so. keinen Zweck, kein Ziel, ja. Ziel. dass ja. wir einfach von, von zeigen. Oder näher bringen, ja. Zeit vertreiben. Die, die, die, die, die Jugend vertreibt sich die Zeit. Ja. Wir ja. reden gescheit. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich wir ein wissen halt, das, das, das, das ist, mit das ist, so ja. das ist erstaunlich. Das ist sowas in der Nähe von der Alkone. Das ist doch so ein Industrie. Also das ist sozusagen die Neugier eigentlich. Und natürlich so eine gewisse Sentimentalität oder äh, Sozialromantik. Jeder, Aber wir schauen dann einfach ORF, Servus, Rechna, Ciao. Und die werden uns das dann klären. Ich glaube, äh, ihr könnt... Äh, an die Arbeit ja, so, zur Dachscheune ja. ist es noch bewohnt für jemanden das ist ah. wow. ja kaum darstellen ja Wie nennt man das so schön? werden dann alle anwesend sein. Das so schön. Und damit sind wir. Ja, Klar, Herr Bock. Ist ja also durch die Wohlgehalt dieser Aktion von Architekten möchte ich lieber nicht interpretieren. Aber sie bauen immer auf wackeligem Grund, kann man sagen. Sie, sie stehen auf wackeligem Grund. Und bauen auf Sand natürlich. Und Ski. Sicher. Im Sinne der Önamen. So, sagst du was dazu? Für den 2,2 Millionen gehören kleine Hütten bis zu fünfstöckige Gebäude. Es wurde eben durch man, man hatte eh den Verdacht, dass es so ist. Aber durch Satellitenaufnahmen wurde dann festgestellt, dass da eine kleine Schweiz versteckt auf italienischem Territorium gebaut wurde. Also ohne Genehmigung. Und das ist als Ausgangspunkt auch zu verstehen für diese kleine Reise. Wie gesagt, man sieht, wir als Kunden, also wir erzeugen einer rückschneidig wirklich zu verlieren, also sich verlierenden Welt. Also die Aufnahmen, die ihr habt, sind danach sozusagen Gold wert. Er hat das erste Satellitenbewurf, das Ja, ja, das war der, Film der Satelliten hat eben das Problem erzeugt, dass äh, es evidenter wurde. Man, es, Ich meine für den Staat selbst, es war klar, in jeder Gemeinde wusste man, war, war, wo da irgendwas hingestellt wurde. Aber eben, wie gesagt, es geht nicht um Hundehütten, sondern es waren wirklich, es gibt einen berühmten Villagio Coppola, südlich von Neapel und das ist eine Siedlung von zehn Wohnblöcken zu sechs Stockwerken, die auf dem Papier nicht existieren. Aber eben, die sieht man auch von Capri mit Luftlinie, mit freiem Auge. Also, da braucht man keine Satelliten. Warum sind die alle nummeriert trotzdem? Ja, das wird uns eben erklären, weil das ist eine Aha. ganz eigene Geschichte. Aha. Und jetzt gehen wir gleich rüber. Wird ja er auch noch erzählen, dass der Film sozusagen kommt Ja, das sind Teile. Das werden wir jeder erzählen. Aber wir können ja nur Fragen stellen, ja. Wir können ja dann wirklich... Ja. das Klen. Ja. das Ja. Ich hab das nicht. Danke. hab Ich Ich Ich 啊 <clears throat> Das sind noch mal so das ist wieder stort Okay, Mario, Carla. Carla Mario. e ok, ok. okay. Yeah? okay. c'è stato un manifesto di un teorico che ha detto che le città del futuro saranno costruite di legno, autogestite e non come palazzi di vetro e di cristallo e padre... eh? Mario, puoi partire anche Il gru, da non finisce, manette, si può il lavoro perché si può il lavoro di manete. e si può il So. Wir haben ein, ein sehr großes Glück, ähm, weil wir haben den Präsidenten und den Vizepräsidenten der Vereinigung der Casoni hier vor Ort. Okay. Na, aber gut, dann prüllen kein Problem. <lacht> No, ho soltanto detto che il presidente del Casolini è il presidente. No, vice, president, vice presidente, tu president. io segretario. Ok. Racconteranno. Buongiorno a tutti. Allora <laughs> i Casolini c'hanno una storia di dal 1920. Die Geschichte der Casone beginnt 1920 e esistono delle delle dove attestano questa data. Es gibt einen ähm, Bericht und Dokumente, die äh, das bestätigen. Il degrado che vedete dei è perché non si può fare nessuna manutenzione, neanche piantare un chiodo se non ottimetono tintia Zustand praktisch eben dieses diesen verroten Zustand, den ihr seht, ist als Resultat eine die sozusagen Bewohner bzw. Besitzer keinen Strich machen dürfen, ähm, um ihre Häuser zu, herzustellen, da sie sonst juristischen Schwierigkeiten bis zur Gefängnisstrafe bekommen. 1920 gab es 15 kleine Casoni, die von Fischern errichtet wurden, die ursprünglich eben für die Fischerei genutzt wurden, aber in der aber auch viele auch gelebt haben. In den 40er Jahren ähm, wurden ein bisschen mehr, aber es gab einen großen Boom in den 50 und 60 Jahren, wo plötzlich ähm, sehr, sehr viele diese ähm, Casoni errichtet haben. Mm. Bien. Allora, eh, negli anni 60 e 70, prima no, ma negli anni 60 e 70 è stato chiesto l'autorizzazione al genio civile, cioè allo Stato, per la costruzione di questi casoni, pagando eh, l'occupazione del suolo pubblico no? e dopo anche l'Imu, prima ICI, dopo okay. IMU. In... In haben die Bewohner, also die Besitzer dieser Häuser angefragt, also beim Staat, das zu legalisieren, das Territorium sozusagen abzukaufen und das irgendwo auch so formal umzusetzen, dass sie auch Immobiliensteuer auf diese Gebiete stellen mussten. In den letzten 60 70, In 60er 70er Jahren war natürlich der Hauptnutzen dieser Casone einfach ein ein, ein <coughs> ne, negli anni 85 è venuto fuori una legge no che l'hanno adottata retroattiva per la concessione edilizia. E ci hanno preso anche noi dentro perché no e nessuno aveva qui esto la concessione edilizia essendo il terreno dello stato che aveva dato l'autorizzazione. No es 85 kam es zu einem retroaktiv zu einer retroaktiven Entscheidung des Staates, und diese wurden sozusagen eingezeichnet vom vom Staat im im Nachhinein also <coughs> e così è incominciato okay. atti di demolizione tutto un iter giuridico da ricorsi al TAR fino che siamo andati al Consiglio di Stato questa iter la di oltre 30 anni nach diesem ein des staates dieses also, das abgemessen haben wurde es beschlossen dass es illegal ist Und darauf entstand ein 30 Jahre langer prozess der bewohner gegen den staat die versucht haben diese hütten sozusagen als eigen als eigenbesitz deklarieren zu können abzukaufen. am 11 märz dieses jahres wurde endgültig wurde endgültig das festgelegt und sie haben den prozess verloren gegen den staat. Und mir ähm, ist jetzt gesetzt, dass die, äh, Gebäude abgerissen werden müssen. E vengo no dichiarati abusivi und werden formell als ähm, abusiv, also illegal errichtete Konstruktionen äh, bezeichnet. Eh attualmente è passato tutto all'amministrazione comunale la ja. quale deve decidere se abbatterli o ripristinarli o un sistema che la amministrazione comunale il sindaco si è disposto a trovare una soluzione. Obwohl pact diesen Staatsbeschluss gab, ähm kam es jetzt auf die kommunale und äh, momentan versucht die Gemeinde Wege zu finden, die anders zu definieren und äh, formell eine andere Nutzung zu geben, so dass möglicherweise ein Teilerhalt ähm erreicht äh, werden könnte. In questo luogo non c'è il piano regolatore comunale ma c'è un piano no, particolareggiato, un piano di conservazione e sviluppo regionale, comune e regione, perché è venuto il parco che è venuto 30 anni dopo di noi e è diventato parco anche qui. Okay. Es gab für diesen äh, für dieses Gebiet gab es, gibt es keine Durchführung, das heißt, es gibt keine Bestimmung Ähm, wo äh, man bauen darf, wo nicht. Erst viel später wurde das gesamte Gebiet hier als äh, Naturschutzgebiet deklariert und all, aber auch diese Gebiete hier wurden dann sozusagen mit eingenommen in diesen Park und das heißt, man, äh, es wurde illegal, nach, im Nachhinein sozusagen illegal in einem Park gebaut, der zu der Zeitpunkt gar, noch kein Park war. Noi, come associazione facciamo diverse Manifestazioni, no? e no andiamo per le scuole elementari a fargli le castagne nel mese di novembre le calde roste no e andiamo anche alle case di riposo gli anziani e là andiamo anche con la musica per farli ballare quelli che riescono see, see, see, e cose del genere traduso in tedesco e sì è si si si in in in Stadtleben und macht auch sehr viele ähm, auch karitative ähm, Geschichten, sei es, dass sie äh, Kastanien für die, für die jeweiligen Schulen immer braten, dann, gehen sie, dann arbeiten sie viel mit Altersheim zusammen. Es ist eine sehr, sehr rege, sie haben eine sehr, sehr rege Vereinstätigkeit und ähm, würden einem gern versuchen, wirklich als Verein auch weiter existieren zu können. Facciamo la pulizia di tutta la zona anche dalle mareggiate che portano su erbe, bottiglie e tant'altro. Das ganze wird von Ihnen geputzt, also auch bei Sturm, der ganze Dreck der, der angeschwemmt wird, wird auf basis wird äh, freiwilligerweise hier von den Besitzern Casoni ähm, also festa per si terminali fahren una pedalata, arriven qui, diez da mangiare, derbe, garantie Brischola, okay. Entreteniment. Es hat sich ein, ein, ein, ein ganzes ähm, äh, so ein Sozialleben rund um diese Casoni bereits entwickelt. Kamen viele, ähm, auch, es wurden auch sehr viele karitative Veranstaltungen jeweils eben hier gemacht. Wir selber sind dem gestern auch eingeladen worden, eben mit wirklich vorzüglichem Fisch. Und äh, ja, es ist ein, an sich ein sehr, sehr belebter Ort, bei schöner Wetter natürlich. Per Natale facciamo, eh, qui da noi si usa San Nicolò, sarebbe come Babbo Natale, sì, sì. No? facciamo una festa, una castagnata per tutti i soci con San Nicolò, questo Babbo Natale che porta i regali ai bambini, no? sì. dei, dei sì, sì. soci. Direi. Sì, sì, sì. Weiner's Fairway, qui è un ramo che continua a essere inaugurato. E adesso il futuro? Facciamo mm. il presepe in piazza del comune sì. con castagne e vimbrulè. Okay. per esempio a Natale oh, oh, di Rischi e Cripe Haupplatz e a settembre verso la metà di settembre circa di domenica facciamo una festa dalla parte di là che è la marinetta, si chiama si. la zona, una remata dove ci sono le otto contrade di Staranzano che sarebbe il comune di qui. Si no eh, una remata una regata dove fanno questa gara eh, con una festa tutto okay. in corso dove viene anche il sindaco e tutti quanti okay. no sai das heißt, okay. stem sag wohl das alles nicht existieren könnte ähm findet hier auch hier die fest mit bürgermeister und so statt es gibt große wettbewerbe für Kanufahrten. Sag, alles in einem theoretisch nicht existenten ähm, <lacht> ort E adesso come riuscite a combattere eh, col, col adesso, comune? Adesso col comune vediamo di, di vedere questa apertura che ha fatto il sindaco e ci ha chiesto di fare un piano di, di sviluppo, di, di ristrutturazione, recupero. di recupero dei casoni e per dopo faranno una conferenza dei servizi con tutti i preposti e Per vedere di fare una variante a questo piano di conservazione e sviluppo. Anche se il processo contro lo Stato è. Sì. Il processo sì. è finito. Sì. No, è finito, ci ha dato torto a noi e vinto hanno il rischio. hanno solo figlio, dichiarato no? che i casoni non sono condonabili, sono abusivi. Sì. Perché avevamo sì, fatto sì. tre condoni e diritti. Lì... Poi sì, c'è sì, un passaggio, Mario, fammi sì, fare un passaggio. Vai. Il piano di conservazione e sviluppo fatto dalla regione mh, circa 15 anni fa prevede che in questa zona non ci sia niente okay. se non delle nuove costruzioni. Ok, ok, Sì. In Italia è un ganz wichtig ist, es condono. Also in un paese Land, das wäre so genannt die das große verzeihen. Also das sagen, der Staat verzeiht dem Bürger, der gesündigt hat, ähm indem er sich selbst anklagt und, ehm, er was zahlt. Und das ist wie gesagt, es tudi auch Kondono. Thema wie. faccia faccia condono ist, ähm, Ja, eh, äh, quasi <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ganz vielen Parteien gewesen, die sie haben, es kommt diese große, super ähm, Ablöse, super Buße. Und jeder hat ein bisschen Dreck am Stecken gehabt, hat irgendwo was dazu gebaut. Und danach kam die politische Verteidiger gesagt, nicht mal das Weg und ihr seid frei. Hier hat es eben drei Condone gegeben, aber durch, das, durch den Gerichtsprozess des idienischen Staates wurden die Gebiete als abusiv deklariert. Das heißt, du hast keine Chance, sozusagen jemals einen, eine, eine große Abbuße leisten zu können. Und deswegen wird eben versucht, die jetzt mit der Gemeinde zu verhandeln. Theoretisch gab es einen, einen Entwicklungsplan, der vor 15 Jahren hergestellt wurde, wo stand, es darf hier nichts errichtet werden, außer etwas ganz, ganz Neues. Das heißt, Tür auf für alle Investoren. Aber eben alles, was eigentlich schon da war, durfte nicht ähm, errichtet werden. Also, nel rispetto di, del piano di conservazione e sviluppo è quello di recuperare tutti i casoni, sì. le strutture principali tutte quelle, quelle sì, robettine sì, sì. che sì, ci sì. sono in giro, sì, quelle sì. superfettazioni eccetera sì. quelle vorremmo toglierle sì. e dare un'immagine ai casoni unitaria mm -hmm. con colorazioni differenti con una tipologia però uguale Okay. ossia tutti rivestiti in legno sì. con i tetti tutti quanti di una stessa tipologia no? sì. e questo è l'obiettivo sì. rendere questa zona come un parco okay. in maniera che una, una, una giornata come questa sì. no? che dove ci sono i visitatori possa essere più serena più tranquilla più eh, praticabile sì. perché oggi per camminare qua in mezzo bisogna, bisogna sì, arrabattarsi, sì. ecco questo. E quello col que quel comune si può que fare, questa è l'unica via che... Stiamo trattando, sì. dovremmo avere la prossima settimana sì. e la vostra visita capita sì, veramente sì. a fagiolo su sì, questo sì, sì. perché eh, manifesteremo nei confronti dell'associazione per dire c'è... Dall Austria, dalla vicina Ausia c'è ja. gente che viene a vedere si, si. le nostre brutture si, si. che fare belle però si, si. Ecco, ma, le le sono pure belle anche nel suo messo messo a posto si, si, si, si. diventa ja. una cosa si, si. molto interessante si, si, si. Dopo, no das, jetzt versuchen praktisch eben, ist ehm, die gemein zu erzeugen indem sie die gebäude renovieren also, sie werden eine art entwicklungsplan also die die, die der einen entwicklungsplan zeichnen wo sie zeigen wie sie das Gebiet sozusagen rest, also restaurieren, wo bestimmte Elemente, die gefährlich sind, einfach wegfallen, so dass sie wirklich einen Plan haben, wie sie, die Gemeinde muss schlussendlich äh, diese ganzen Bewilligungen äh, machen und das Ziel ist, eine Art Entwicklungsplan äh, zu zeichnen, wie sie zeigen, welche Typologien sie erhalten, wie sie das weiterentwickelt, wie die Dächer äh, hergestellt werden, so dass es wirklich auch für die Gemeinde Ähm, momentan herzeigbar ist. Natürlich ist für uns ist genau das auch herzeigbar, das ist schon klar. Aber eben, wie gesagt, mit der Sozialromantik alleine ähm, können die hier nicht ähm, natürlich äh, das bewohnen. Ja, und ähm, deswegen also ist er auch sehr dankbar, dass wie gesagt, es war ein Zufall, ähm, dass, wir, dass wir sie getroffen haben, weil es eben ein weiterer Schritt ist, eine Möglichkeit zu finden, dass das Ge Gebiet schlussendlich eben nicht der Dampfwalze zum Opfer findet. Ja, Larian, Sie haben aber Questa area sì. era un'area paludosa, estremamente paludosa. Nel periodo eh, Mussoliniano sì. è stata bonificata e questi scavi che si vedono, queste buche che si sì. chiamano barene, sì. no, sono state scavate per costruire gli argini. Ah, ok. A ridosso degli argini sono nati casoni. Okay. L'obiettivo era quello dei pescatori. Se. Uscivano in mare, avevano le barche, in queste barene ormeggiavano le barche ed è quello che noi vorremmo, limitatamente a delle aree, ricostruire dei piccoli ormeggi se. per le piccole barche, non okay. per barche se, se, se, se. grosse. Se, se, se. E' questo è il nostro obiettivo finale. Ursprüngliche ist das alles ein riesiges Sumpfgebiet, und tra Mussolini avevano riesige Kanäle eingepaura die teilweise auch dazu äh, genutzt wurden, einerseits Wasserstraßen herzustellen und einerseits Material zu haben für die Dämme. Und in der Zeit sind eben diese ganzen Fischer-Einrichtungen entstanden. Und das Ziel ist auch jetzt ähm, wieder vermehrt, also eine Art äh, einen Bootsverkehr hier zuzulassen. Ja, weil momentan, wie gesagt, ist alles nicht, nicht gesetzeskonform. Das ist halt, wie gesagt, die italienische Variante des, obwohl es den Staat, so gesagt, sagt, alles weg und eben, dass man auf kommunaler Ebene Schritt für Schritt Verbündete sucht, dass man eben das, was eigentlich schon seit mehr oder weniger 80 Jahren existiert, in der Art und Weise auch formell als Existenz betrachten kann. Grazie della vostra visita. Grazie a voi. E ci sicuramente per la nostra battaglia finale. Okay. Ja. Grazie. Vielen Dank für unseren Besuch und das wird Ihnen beim Kampf Grazie a voi, grazie a voi. Sremleno Se odobrat, začel na DR. na sedano je Bivjane, kajate, zapršane, Zdajem, ja, to štega, to ne? je prebujanje, zaprašanje, kaj se vše. to je to, je Ma, karaj imam vse smrno nove, slušal, kaj ne sluča, kum, no, boljše. Te, te, te. te, te. te, te, te. To naša no ne? Ja, no. To je zelo v Holbevadi. Zdravlj descriptor na Tranquilo. Oui, bien. Leave my kid. Was de rechk. ja Jo, Da je Bleib, bleib, bleib, bleib. Das ist kein gutes Foto. Das ist von, von dir. Nein. <lacht> meine Frau ist so bleib, dass ich die fotografieren kann. sie. Aber, Aber was mich interessiert, ist das, was haben <lacht> <lacht> Wasser, Das es im Sommer nicht zum Gras, weil das baut ja alles. Und vielleicht viele Mücken. Nein, kann nicht stärken. So, hab das nicht. šote. Ja sem se ga malo zgodil. Visto sem Visto sem Pa grapo mi da star Pa Bole je. sem kommt jetzt Was? Du sollst bist du nett? Nein, ja, ich Prekreno, prekjetno, prekjetno. Prekjeti so pritikori. Ste po se s tem je Also auch das Ich war das 20 Also so, du hast gar mitgegessen. Ja, ist ein was war gut danke. danke.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 Maybe it's not Das ist Das ist Das ist Das nicht Das ist <lacht> so <lacht> Das Das Das Das E, un rapporto, un rapporto, che e anche nel radio austriaco c'è un... che vogliono cambiare. Questo è il Un anno fa noi non avevamo questa situazione, ma abbiamo... Amici 170 mein Wir wissen, dass wir alle nicht Deswegen können wir nicht sie möchten das wir werden jetzt zulegen. Das ist Wenn nicht Das ist ein Problem mit der Motor. Es sagt Pfeiflack. Ich wollte aber nicht, dass das Becken sich zu reinig. den letzten äh, Schlenderer ein. Es war äh, leider doch ein taktischer Fehler von mir, zum Schlendern auf, sie aufzufordern. Äh, das nächste Mal ist wieder der Gerhard Pilgern vorne, dann gibt es, reißt sowas nicht mehr ein. Wir sind jetzt beim Final, äh, Finale angelangt. Ähm, wir hören jetzt kurz äh, worum es geht, obwohl wir eigentlich ja nicht wissen wollen, worum es geht. <lacht> äh, und dann Äh, wenn wenn, der, wenn der Michael äh, kurz da, da dazu was gesagt haben wird, dann gehen wir hier auf den Strand, äh, bilden quasi einen Halbkreis, damit niemand dem anderen die Sicht verstellt und die mutigen Männer und die starken Männer warten mit mir oder gemeinsam ins, ähm, in die Ebbe, in die, in die, anziehe, in die anziehende Flut. Bitte Michael, weil wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Gut. Ja, wie gesagt, das, ist das Ende ist jetzt der Kurses dieser, dieser kleinen Spurensuche, das Visualisieren von, von Elementen, die hinter der Wirklichkeit liegen. Und das ist, das Meer ist eben ein Sensor-Sort, also für uns, die wir hier ankommen, aber auch für, für etwas anderes. Und um was, wir, um was wir jetzt sozusagen aus dem Meer bergen werden. Ähm, ist eine Zahl, die, die, einen, die einen, einen wirklich ein eine sehr, sehr wichtiges Faktum ausdrückt. Das werden wir jetzt alle gemeinsam machen. Und es ist eben die Zahl derer, für die das ähm, Meer jetzt, jetzt nicht der Startpunkt eines Reinschauens ist, sondern eben der Endpunkt einer langen Reise, über die sie mit klapprigen Gebilden gekommen sind. Fast dabei. zu viel verraten. Wir lassen uns <lacht> überraschen. Und jeder lässt seine Fantasie spielen und blickt hinter seiner Wirklichkeit, wie er gesagt hat. <lacht> Da! Ja, wir gehen jetzt am Strand. Da irgendwie, da irgendwie wollen wir और <laughs> मेरे <bale�> ja, das ist ja schon. Ja, das ist schon. Ja, Ja, das Ja, Ja, das ist das ist das Ja, Ja, Das ja, komm mal loslassen! Hey, Ach, dieser, dieser Haus, können, ja. Ja. Das ist die Zahl derer, die Jahr für Jahr schaffen, hier anzukommen.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 Was heißt das, auch so 50.000, gucken hier herüber. Was heißt das? 50.000 schaffen wir das mit. Ja. Ja. Ja, Alles, alles der ganze Raum. Alles sind du mal alles. Ja. Wo ist der ORF? Ist der schon untergegangen? <lacht> ich würde sagen, oh. die, die nichts zu halten haben, a big hand vom Feld sein. 72. Applaus das ist auf die Bühne. langsam wieder raus und sammeln uns wieder dort vor, der, vor dem Aufgang, um dann gemeinsam ins Gasthaus zu gehen. Bitte nicht vorrennen! Bis at the end it's a, it's a sort of a local um global situation or crisis situation mualcon mm -hmm. shows everything in once from the situation in Italy, but as well the cruising ship who are built from bengali people yes who live in really really small flats, five six eight person together okay it's a s sort of so you made a whole research about that and uh, The program for today uh that's uh, you made or yeah, the program it's always organized from uh Unicum. Yeah? They make always uh this um how you say uh, walk. Okay. And Understand. they invited us today to make uh, You were here the uh, you were the, uh, with them the first time. No, no. it's the second one that we make an one. intervention oh. with them. And it's cool. So each otherwise time, you live in Vienna cool. or where? In Vienna, yeah. And you are like architect. mm -hmm. Okay. And you live where? In Ljubljana. Guyana. And you are? Uh they live in Guyana. <laughs> uh he live uh, He lives in Kran. Kran. Hmm? What? You are a professional film filmmaker, no. filmmaker actually I'm here uh, with them for Amateur. the first time. I'm not a professional uh, video uh, how do you say that? Film otherwise, mm -hmm. with, otherwise I'm am otherwise I'm tourist guide. Mm -hmm. So, Jurist, okay. Yeah. Okay. So uh, they told me about this project they have and I decided to go with them. Okay. I'm not, uh, at first I was very skeptic, you know, when I come and, and I see people many times who have these uh, tourist programs and it's like lame sometimes. Mm -hmm. And I was very skeptic when we began. Mm -hmm. And now I'm and now quite uh, impressed. That's good. Yeah. <laughs> good. <laughs> Points. <laughs> for you, yes. Yeah, for us, yeah, it's good. No, no, no, good one point. There is something to eat now if you want. Yes? Yes. Yeah? Yeah, but they cool. invited us, yeah? so you will yeah. come? You know already. Okay. Mm -hmm. Thank you. For the interview. <laughs> Thank you for the interview. What's your name again? Anne Katherine. Anne Katherine. <laughs> okay. <laughs> I think you will find it. Okay, okay.